19. A pályaudvaron szinte ünnepélyes csend volt. A máskor zajos vasutállomáson kevesen áldogáltak a hosszú szerelvény mellett. Azok is hangon beszélgettek egymással. Csak valahonnan a nagy üvegcsarnokon túlról hallatszott be néha tompazaj. Az egyik teherkocsi ütközőjét lögték a másikhoz, vagy hosszú nyelű kalapácsával ütögette a kerekeket a vasutas. – Vigyázz magadra, János! – kezdte újra és újra ugyanazzal a mondattal a búcsúszkodást Szabóné. – Moszkvában tudod, milyen hideg van? – Persze, hogy tudom! – nyugtatta a férje. – Jesszusom! – sopánkodott az asszony. – A másik jégeralsót a, a sublótban felejtettem. – De én fölvettem, mama. – Azon kívül három pár vastag gyapjuharisnyát, egy birkabőr bekecset, Ad flanelinget és egy téli kabátot. És nincs meleged, János. Sőt, még egy kis melegítő is jöhetne. Sál, pulóver, kucsma, egy üveg kisüsti. Arról szó sem lehet. Vigyázz magadra, János, nehogy sok vodkát igyál, tudod, hogy neked nem tesz jót. Nem tapasztaltam. Ellenkezett feleségével Szabó, aztán hirtelen felemelte a karját, mint aki jelezni akarja valakinek, hogy hol található. Kanzler Franci érkezett meg, égnek meredő bajuszával és két bőröndel. Közben megszólalt a hangos bemondó. – Figyelem, figyelem, gyors vonat indul Cegléd, Szolnok, Püspökladány, Debrecen, Záhony, Moszkva felé a csarnok első vágányáról. Öt perc múlva kérjük utasainkat foglalják el a helyüket. No, akkor én gyorsan berámolom a csomagjaimat, mondta kancler a kölcsönös üdvözlés után izgatottan. Nem szeretnék két kufferral mozgó vonatra ugrálni. Meg aztán nem is nagyon tud, vallja be őszintén, tréfálkozott kanclerrel szabóni. Tudok én, vágott vissza Franci, csak valami kell hozzá, vagy egy szép jány, aki fentről hívogat, vagy egy vénasszony, aki alulról kerget. Amíg visszajövök, mama, mondta hamiskásan Szabó, miközben enyhén megszorította az asszony kezét. Gondolkozz rajta, hogy te fönn voltál-e, vagy idelen. De jó kedvetek van, de jó kedvetek, mosolygott Szabó néni, aki az ura viccelődését jobban tűrte, mint kanzlerét, mert az ő öregje szeméből tréfa közben is mindig valami szívet-lelket melegítő gyöngétség sugárzott felé. Bocsánat! Ez a moszkvai barátság vonat? Hangzott mellettük egy férfi hang. Néni, a doktor úr! Ismerte föl a hangjáról a fiatal szabóni. Makarom mondani, a kedves dobos szaktársa kórházból. Szabónéni! Lepődött meg a fiatal ember. Moszkvába tetszik utazni? Hiszen, ha utazhatnék, de az én öregem azt tartja, hogy asszonyjal utazni dupla költség felemulatság. Lehet, hogy mondja, de nem így gondolja, mondta udvariasan a férfi, miközben kezet fogott Szabóval. Maga is ezzel a vonattal utazik, kedves fiam, érdeklődött Szabóné. Ezzel, válaszolta Dobos. Akkor megkérném valamire, tartsa szemmel egy kicsit az uramat. Szívesen, szabóné. ne hát Szabó bácsi tud vigyázni magára. Azért csak vigyázzon rá. Nézett a gódón, az ura után, aki már fellépett a vonat lépcsőjére. Magát nagyon megszerette, amikor a kórházban feküdt, és maga bejárt hozzá sakkozni. – Mama! – kiáltott a felesége felé Szabó már a vonatablakból. – Gyere ide már, nincs idő leszállni! – Az ura még már elhelyezkedtek. – Menjen, kedves fiam! – mondta Szabóné Dobosnak. – Maga melyik kocsiban kapott helyet? – A négyesben. – felelte a fiatalember. A vasúti kocsik mellett haladva valamivel előrébb egy másik, dobosnál nyurgább fiatalember udvariaskodott egy középkorú, erőteljes alkatú férfival. – Erre parancsoljon! Rögtön a négyesnél vagyunk. – Nem, ez még csak a kettes! – intette le a másik. – Tovább kell mennünk. A nyurga fiatalember utitár sapodgyásza felé nyúlt. – Szabad a bőründüt? Nem szabad, tolta el a kezét az idősebb. De kérem, én boldogan, én azért lennék. Szabad, tört magának utat a tagba szakadt férfi, néhány előttetén fergő, egymástól búcsúszkodó ember közt. Köszönöm. Sovány utitársa ettől a jelenettől újabb ötletet kapott. Most elélyes ilyetett és ha szükség volt rá, ha nem, igyekezett szabad utat biztosítani társának. Szabad. Utat kérnék, bocsánat, utat kérnék. De terjék elvtárs, szólt rá erélyesen a másik. Hagyja már abba. Miért kérem tisztelettel? Mert megmondtam magának, hogy legalább itt most ne folytassa ezt. Á, itt a négyes vagon. Sajnos az én helyem az ötödikbe szól, mondta lesújtva a nyurgallak. Tudom, én intéztem így. Siessen, mert lemarad. Csak előbb az ön kofferét tenném föl. Mondtam már, hogy magam is föl tudok szállni vele. Mozgás itt marad. Legalább a vagon ajtót. Hadd nyitom. Az ötösben, ahol maga utazik, nevetett a középkorú férfi, és nagy lendülettel földobta bőröngyét a kocsiba. Mi, mi csoda ember? csóvált a fejét a fiatalabb, miközben bánatosan tovább indult a saját vasúti kocsija felé. Figyelem, figyelem. Hangzott fel újra a hangos bemondó. – Gyors vonat indul, ceglét, szolnok, püspökladány, Debrecen, Záhony, Moszkva felé, a csarnok első vágányáról. Kérjük utasainkat, foglalják el helyüket. – Csókolom a gyerekeket, mondta feleségének Szabó. – Vigyáz rájuk, mama, de legfőképpen magadra vigyázz. A flanelt csavard a derekadra, mert akkor nem fáj a vesét, ha melegen tartod. Magadra gondolj inkább, János, érzékenyedett el Amikor az integető, könnyeit törölgető Szabónéni alakja már alig volt látható a távolban, Szabó bement a fülkébe. Ez lesz hát a szállásunk Moszkváig, János, fogadta az egyik ágyon már kényemesen elhelyezkedett kanzler. A guruló száll mosolygott dobos. – Hej, nem így utaztunk legutóbb Oroszország felé, igaz komám? – mondta a barátjának Szabó. – De nem ám, hat ló, negyven ember. – Nem értem – nézte őket csodálkozva a fiatal ember. – Marha vagonban utaztunk, fiam, ilyen ősz volt, csak mintha sokkal több eső esett volna akkoriban. Valaki fölírta a vagonra Krétával, Direkció Russia, azaz – nevetett kancler – én meg este, amikor menázsi osztásra megállt a vonat, letöröltem, és azt írtam a helyébe. Irány Budapest, Ferencváros. Hej, micsoda lármát csapott az őrmester. Kicserélget itten. Azt kérdezem én is, mondta kanclernak öreg barátja egészen másra figyelve. Mit kérdez Szabó bácsi? érdeklődött dobos. Kicsereberélget itten. Mit csereberélgetnek? kíváncsiskodott kancler. A pakkomat? Letettem a bal alsó ágyra, most meg fönn van a oldali felsőn. Segítsetek már megemelni ezt a kuffert. Mielőtt még társaim mozdulhattak volna, a középkorú férfi megragadta Szabó bácsi táskáját, letette az alsó ágyra, a sajátját pedig a felsőre. Így megfelel? kérdezte. A legteljesebb mértékben, állapította meg Szabó. Hanem hallja az elvtárs, nézett végig elismerően a középkorú férfin. Ahogy maga megkapta az én táskámat, ahhoz nem erő kellett, mert az én kedves feleségem az egész ruhás szekrény bele Mint egy gőzdarú, fűzte hozzá Dobos. Talán azért, mert Darus is voltam, mondta nevetve ismeretlen úti Darus is? Hát még mi volt? kérdezte tőle kancler. Sok minden. A tanult szakmám géplakatos lenne, de kitanultam az esztergáyosságot is. Hiszen akkor szakmabeli vagy. Öcsém, ha meg nem sértelek. Kanzler Ferenc, de kőbányától egyik csak úgy ismernek a franci bácsi. Nagyon örülök, franci bácsi. Az én nevem Kónya Péter. Hát akkor már mutatkozzunk be mind, a Szabó, nehézkesen fölemelkedve az ágyról. Én Szabó János vagyok, nyugalmazott szövőmester. Dobos is bemutatkozott, aztán ki ülve, ki neki támaszkodva az ágy szélnek, átadták magukat az utazás kellemes érzésének. Jó volt így együtt. Maguk sem tudták volna megmondani, hogy miért érezték, de mintha ők négyen már régi jó barátok lennének. Kanclernek később eszébe jutott, hogy egy más még hiányzik az igazi bemutatkozáshoz, ezért meredező bajuszát pödörgetve hencegni kezdett. Mi, Szabó Jánossal öregbajtársak vagyunk, a vörös hadseregben is együtt harcoltunk. Ugyan már, Franci? Intette le Szabó. Mi ne erről beszélni? Szóval veteránok? És a fiatal elvtárs fordult kónya dobos felé. Vele a kórházban barátkoztam össze. Magyarázta Szabú. Mikor fejbevertek? De annak hosszú története van, majd elmesélem útközben. Igaz is. Mi van magával, dobos fiam? Visszakerült az egyetemre? Nem, Szabó bácsi. De most ez nem fontos. Marós vagyok a traktorgyárban, és minden rendben van. De hogy van minden rendben? ellenkezett Szabú. Jobb nem is beszélni, legyintett komoran a fiatal ember. De arról beszélni kell, vélte kanzler, hogy már mióta megy a vonat, és nem tettük fel a kérdést, tisztelt utitársak, ki szeret ultizni? Ultizni? sóhajtott fel kúnya. Bizonyisten szeretnék, csak évek óta nem jutok hozzá. Talán már el is felejtettem. Azt nem lehet elfelejteni, tiltakozott franci bácsi. Ha egyszer megtanulta az ember, ahogy a madár röpül, a halúszik, az ember úgy ultizik. Vettem egy pakli vadonatúi kártyát, most már csak a két verép külön szobája hiányzik, meg a fröcs. Fröccsel nem szolgálhatok, mondta kúnya, de a feleségem betett a kabátom zsebébe egy kis lapos üveg szilvóriumot, megkínálhatom az elvtársakat? Hát, egy stampedli nem árt meg, vélte szabú. Kettő meg direkt egészséges, fűzte hozzá kancler. Akkor sorra iszunk a kupakjából mintha kocintanánk, javasolt a kónya. A társaság örömmel elfogadta az ajánlatot. Elsőnek az öreg szabó emelte a teletöltött kupakot arra, akinek az italt köszönhették. Szervusz öcsém, ha megengeded. Már miért ne engedném? Így legalább újra úgy érzem magam, mint a régi szaktársaim között lennék valamelyik üzemben. Miért? Az eftás nem üzemben dolgozik? kérdezte Dobos. Hát akkor kezdjük az osztást, vagy nem kezdjük? Nógatta kónya a társaságot, mint ha nem hallotta volna a kérdést. Ne tessék haragudni, de én nem játszom, jelentette ki dobos. Akkor ki oszt? kérdezte kancler. Mindig az, aki kérdezi. Érkezett Szabótól a szokásos felelet. Bocsánat, nyitott be az ajtón az a hórihorgas alak, aki kónyával együtt érkezett a pályaudvarra. Nem zavarok? kérdezte kónyától a többieket levegőnek nézve. Bejöhetek? Ide mindenki bejöhet, még maga is, terjék elvtárs. Főleg, ha tud últizni. Últizni? Persze, hogy tudok. Sugárzott az arca a embernek. Elkezdődött az újabb, kölcsönös bemutatkozás, de mikor dobos is sorra került, az újonnan jött férfi hiába nyújtotta felé a kezét. Úgy tett, mintha nem venni észre. Gyorsan felállt, és az átsarkára mutatott. Elfoglalhatja a helyemet, én úgyis kimegyek a folyosóra, egy kis jó levegőt szívni. A hosszú fér figyorsan napi rendre tért a dolog felett. Szakadatlanul kúnya arcát leste, és boldogan leült. Na, kezdjük már, türelmetlenkedett kancler. Tizest le lehet tenni a talomba, csak be kell mondani. A szín nélküli piros, terített marcsot játszák. érdeklődött terjék. Nem azt játsszuk, szögezte le szabó. Nagyon helyes, mert ugye, ha szint mondunk, akkor adut is mondunk. Okoskodott terjék. Te osztasz, kónya elvtárs, mondta kancler. A húrihorgasnak tátva maradt a szája. Ez a kis tüskebajuszú, prolikülsejű emberke valami régi ismerőse kónya hogy tegezi? Meg is kérdezte kanclertől. Az elvtársak ismerik egymást? Már kocintottunk is, minek utána kölcsönösen bemutatkoztunk, közölte vele kancler. Tehát most ismerkedtek meg a vonaton, és már tegeződnek, állapította meg magában a fiatal ember. Érthetetlen, józan fel, nem fogható dolog. Játszunk, vagy társadalmi életet élünk? kérdezte Szabó türelmetlenül. Dobos a vonat folyosó ablakán át a tájat nézte, de csak nézte, látni nem látta. Feldúltan szívta az egyik cigarettát a másik után. Már elhagyták Debrecent, mikor Szabó is kiment a folyosóra levegőzni. Hosszú ideig szótlanul álltak egymás mellett az ablaknál. Szabó egyszer csak megfogta a fiatal ember reszkető karját, aki idegességtől reszkető kézzel éppen újabb cigarettára gyújtott. Mi a baj? Semmi. Felelte az, és az éppen csak meggyújtott cigarettát olyan mozdulatokkal nyomkodta el a hamutartó felnyitott tetején, mint a legszívesebben valakit fejbe veregetne. – Nem hiszem, hogy semmi – állapította meg Szabó. – No, kivele vele, fiam? – bíztattam a csúldobost. Minek mondjam el? Olyan régen hordom már magamban, mint egy betokosodott tüskét. Most aztán egyszerre sajogni kezdett. – Van az úgy. Nekem is van egy srapnel szilánk a ballábamban. Az mindegyre sajók, ha időváltozás jön. Ilyesmi? Mondjuk, valaha, valaki ketté törte az életemet, és most szembe találkoztam vele. Itt a vonaton? Itt. Ez a kúnya? Nem, a másik. Terjék, terjék, Kervin. A lábú. Ő. Ki ez az ember? Hogy most kicsoda, nem tudom. De amikor engem kizártak az egyetemről, akkor nagy fiú volt. Sőt, ő volt az, akinek az indítványára kidobtak. De miért? Mert én 1952-ben pofonvágtam egy diáktársamat, bizonyos Buruc Imrét. Szabó bácsi emlékszik azokra az emberekre, akik Stálin nevével az ajkukon aludtak el és ébredtek fel, mint valami fohásszal, akik nem kötöttek nyakkendőt és csak misszi sapkát hordtak. Ajaj, de mennyire emlékszem. Na, ilyen ember volt ez a buruc Imre. Ismertem egy kislányt az egyetemen. Őt ez a buruc kiüldözte onnan a szerelmével. Szerelmével? Piszkos szerelmi ajánlataival. Amikor felelősségre vontam, engem is megfenyegetett. Elfutott a méreg, felpofosztam. Jól tette? Nem, nem tettem jól, mert fegyelmi lett belőle. A fegyelmi ügy ehhez a terjékhez került. Az meg egy olyan ember volt, hogy csak ült a párnázott ajtó mögött, embert alig látott, csak telefonon, meg írott feljegyzésekben érintkezett a világgal. Megnézte a fegyelmi ügy darabot, és látta, hogy ez a diák megütött egy disztitkárt. Ráírta az aktára, eltávolítandó. Engem kirúgtak, Buruc 56-ban diszidált, Terjékúr meg odabent últizik. A kupéban vége felé közeledett egy leosztás. A bemondások villámgyorsan követték egymást. Piros, passz, piros, passz! A macska bajuszú kanzler diadalmasan felnevetett. Ha, ha, ha. Egyszer passz, kétszer passz, itt pedig a pirosász. Ez meg van nyerve elvtársak. Nem élvezhette eléggé a győzelmét, mert a folyosóról beszólt neki szabó. Franci, gyere ki egy kicsit. Valami érdekeset akarok mondani neked. Mikor kancler behúzta maga mögött a fülke ajtaját, terjék ültében félig meghajolva rögtön a robosztus termet ültitársához fordult. Kónya elvtárs, nem kívánna helyet cserélni velem? Az én fülkémben van egy főiskolai tanár, egy vidéki főkönyvtáros és egy vegyész. Ne fáradjon, terjék elvtárs, hárította el magától az ajánlatot kónya. Kitűnően érzem magam az öregek között. Én csak arra gondoltam. Látja, ez a baj magánál, hogy túl sokat gondol-e félékre. Kúnya itt megállt, mert nem tudta, hogyan folytassa. Csak tessék, Kúnya elvtárs, bíztatta terjék. Kihúzta magát, mint a katonák lennének, és ő a parancsnok előtt állna. Én mindig emelt fővel állom a bírálatot. Hát igen, sóhajtott Kúnya. Az ördög vigyel. Magának ez a másik baja. Azt hiszi, hogy ha én megmondom a véleményemet, akkor az már osztályharc, amelyben maga a vesztes fél. Mondja, mi volt a maga édesapja? Cipész gyöngyösön, tisztelettel, de sohasem tartott segédet. Úgy, cipész volt, becsületes kisiparos. De maga, mert én láttam ám az iratai között, valamikor úgy írta a nevét, hogy terjék, TH-val. Most egy cipészfia, de a papa nem tartott segédet. Pedig nyugodtan írhatná a nevét TH-val, és a kutya se törődne vele. Mi csináljak, kónyelvtárs? Bámult maga elé terjék. Élvezze az utazást, és óvakodjék attól, hogy Moszkvában a szovjetelvtársakat a párszerű magatartásra oktassa. Ezen az éjszakán Szabó bácsi nem igen alud senki. A fiatal dobos valami ürügyjel állandóan a vonat folyosóin bóklászott. Evett is valahol, s közben rengeteg cigarettát szívott. A többiek pedig kártyáztak. Kancler bosszuságára főleg terjék nyert. Megkönnyebbülten sóhajtott fel, amikor reggelfele Szabó kijelentette, hogy életében először nem kívánja már a blattolást. Figyeltelek, Szabó elvtárs, jegyezte meg kúnya. Félszemmel mindig kifelé néztél, mióta kievet elhagytuk. Mert én másodszor járok erre, s úgy hirtelen el se tudnám sorolni neked, hogy mit változott erre az élet. Hely, barátom, de rég volt már, amikor a fehérekkel kergetűztünk erre felé, tette hozzá koncler. Az elvtársak boldogok lehettek, kivették a részüket a történelemből. Állapította meg terjék, elfelejtve az esti nagy dolog a forradalom, azóta emelkedik az ember. Már akit hagynak, jegyezte meg Szabó. Mert például az éj a dobos gyereké is úgy indult, aztán recs, eltört. A sorsa lepődött meg terjék. Bizonyára. Akarta még folytatni, de Szabó közbevágott. Bizonyára eltörte valaki. Ezt akarta mondani? Hát igen, eltörted de úgy, hogy azóta se fort össze. – Beszélj már világosabban, János! – bíztatta öreg barátját kancler Franci türelmetlenül. – Hát halljuk, mi tört el? – fordult Szabóhoz komolyan kúnya. – Mert manapság azért már úgy vagyunk, hogy sok mindent összeforrasztunk, ami régebben eltört. Orvos akart lenni ez a fiú, de kicsapták az egyetemről, mert pofonvert egy másik diákot. – A fegyelmi szabályzat alapján csapták ki? – kérdezte a fontoskodó terjék. – Persze, hogy a fegyelmi szabályzat alapján – csattant fel szabú, Nem is a Lorettói litánia alapján. – Azért meg kell ám gondolni az eféllét. – akarta folytatni a fontoskodást a nyurga fiatalember, de Szabó nem engedte. – Bizony, meg kellett volna gondolni. – Szabad-e kitörni egy diák nyakát egy odavetett tolvonással – eltávolítandó, mielőtt még egyáltalán meghallgatták volna. De hát az, akitől a fiú sorsa függött, talán sosem olvasott el egy aktából az első sornál többet. Így törődött el a dobos gyerek sorsa, kedves terjék. Utolsó szavainál hirtelen terjék felé fordult az öreg szabó, de meglepetten látta, hogy akinek szánta mondani valóját, az már nincs a fülkében. Nicsak! Hová lett ez a terjék? Csodálkozott kanzler is, aki eddig olyan nagy figyelemmel bámulta az ő öreg barátját, mint ha magát az igazság tevő mátyás király látná maga előtt, s hallaná beszélni. Eltűnt, mérgelődött az öreg. Még a cigarettáját meg az öngyújtóját is itt hagyta, nem különös? Majd én átviszem neki a másik kocsiba, mondta kónya, és a tárcát meg az öngyújtót magához véve, Kiment a fülkéből. – Na, mit szólsz harcos? fordult a barátjához Szabó bácsi. – Teli találat, mondta elismerően Franci. – Hogy hebegett ez az alak? De ahogy a végén eltűnt, mint a kámfor, semmi kétség, ő törte ki a dobos gyerek nyakát, mi lehet ez az ember? – Nem tudom – töprengett kancler. – Valljuk be, hiába kártyáztunk velük egész éjszaka. Nem tudunk semmit, se róla, se erről a másikról. A fülke ajtaja hirtelen kinyílt, és dobos jelent meg az ajtónyílásban. Szabó bácsi, Szabó bácsi, látni Moszkvát! Ettől kezdve Szabó és kancler Franci már csak a leszálláshoz készülődött. Miután a fogadóbizottság egyik tagja elvitte őket a szálláshelyükre, lerakták a csomagjaikat, és ki az utcára. Milyen hosszúak és szélesek ezek az utcák, Franci! De a házak nem olyan gondosan mázoltak, mint nálunk Pesten. Hát aztán, minek az a nagy flanc? Nézd azt a templom kupolát, János, mintha aranyal burkolták volna. Persze, hogy azzal. Tudod, hogy mennyi aranyuk van a szovjeteknek? Az emberek ruházatán nem látszik a gazdagság, mert szerény nép és okos arra költi a pénzét, ami igazán fontos neki. Mindenre talált mentséget a két öreg. Amit nem tudott megmagyarázni Szabó, abban kisegítette kancler, és amit nem értett kancler, annak okát tudta adni Szabó. Hiszen úgy érezték, a házak minden téglájáért, minden ablakáért, lépcsőfokáért ők is harcoltak valaha, mint a vörös katonák, és nem is hogyan. Hosszú orosz puskákkal, fagyban, hóban, sarattaposva, bokrok mögött hasalva, vagy ruhamban, géppuska tűzben, tűzében Aztán nem sokára ők is ott álltak a Vöröstéren, téren, vonult előttük a gyalogság, csillogtak a szuronyok, jöttek a büszke tengerészek, dübörögtek a tankok. Estére operába vitték őket. Ragyogtak felettük a kristálycsillárok, forogtak, libbentek a táncosok, szinte szálltak a levegőben. Nem bolondság ez, Franci, becsületemre, ahogyan ezek a fiatalok táncolni tudnak. A cirkuszban is elcsodálkoztak. A porond nem kerek, mint ahogyan megszokták, hanem hosszúkás. És egyszerre három mutatványban is gyönyörködhet a publikum. Az egyik múzeumban összetalálkoztak dobossal. Dobos, moszkvai barátjával volt, Szergejevics, Atmanov egészen jól beszélt magyarul. Egy diák szállóban dolgozott, magyar ösztöndíjasok között. Kórház, voltam sebesült, mondta. Csepa a sziget, dobos jelvtárs, volt kisfiú, jött kórház, kapta leba, kusály. Ott kezdődött a barátságuk, és azóta leveleznek. Az órák, napok repültek. Alig láttak kirakatot. Igaz, nem is volt sok belőlük. A Kremlben végigvezették őket, s már máshová kellett rohanniuk. Megnézték az egyetem felhőkarcolóját, meg azt a néhány faházat is, amit megtartottak a régi időkből. És már újra ott álltak csomagjukkal a vasútállomáson. Irány Budapest. A várakozók között feltűnt a tagba szakadt kónya is, Nyomában a nyurga terjékkel. Kónyán, mint a küldöttség többi tagján derű, de fáradtság is tükröződött. Terjék nagyon kedvetlennek, nagyon letörtnek látszott, bár igyekezett minden erejével ennek ellenkezőjéről meggyőzni környezetét. Maguknak is olyan csodálatos élményt jelentett Moszkva, mint nekünk? kérdezte Szabóéktól. Én kérem, vagyok nyűgözve. Ez az építkezés, ez a forgalom, ezek a valósággal amerikai méretek? Maga volt Amerikában? kérdezte Szabó Szárazon. Nem kérem, én azt csak privátan tudom. Különben is figyelmeztette terjéket Kúnya. Maga nekem azt ígérte, hogy másról beszél majd, ha újra találkozunk ezekkel az elf társakkal. Igen, kérem, hadarta terjék. Csak találkozásunk első perceiben, ugye, nem tudom magamba folytani azokat az érzéseket amelyek élményeim nyomán, voltam például a Magyar Diáklubban, hát kérem, azok a fiatalok milyen remek emberek lesznek ebben a légkörben. Nem olyanok, mint maga volt funkcionárius korában, szakított a félbe terék áradását Szabó. Tessék! Én? Hogy? Hogy mi? Csak azért mondom, mert ezt a mi fiatal barátunkat, mutatott Szabó dobosra, maga távolította el az egyetemről. Én? No, igen, dadogta terjék, ügyelt arra, hogy dobos tekintetét elkerülje. Térjen már a tárgyra, mondta fáradtan kúnya, ugyanis fordult szabóhoz, miközben megnéztük a Tretyakov képtárt, én kivallattam a kedves munkatársamat. A maguk elbeszéléséből, meg az ő viselkedéséből kezdtem gyanakodni rá. És ő dicséretére legyen mondva, beismert mindent. Én ugyanis miniszterhelyettes elvtárs mindig, mindenkor, kezdett neki terjék szokott modorában a mentegetőzésnek, de kónya leintette. Szabó és kancler egymásra néztek. Egy pillanatra megfeledkeztek a semmire való terjékről és a fiatal dobosról, mindketten csak arra a megszólításra gondoltak, amelyel terjék a mentegetőzését elkezdte. Miniszterhelyettes elvtárs! Aztán elindult velük a vonat, s a hosszú úton még sok mindenről beszélgettek. Kónya miniszter helyettesnek jutott ideje arra is, hogy megígéri az öreg szabónak, Pestre érve első dolga lesz rendbehozatni dobos, elrontott dolgát. Moszkvát már elhagyták. Az öreg szabó a folyosón, az ablakon át nézte az egyre távolodó fényeket. Aztán erdők, szántóföldek, apró falvak mellett robogott a vonat. Dobos jött ki a fülkéből. Cigarettára gyújtott, de most nem reszketett a keze. Köszönöm, mondta egyszerűen. Semmi ez, legyintett szabó. Különben sem nekem tartozik köszönettel, inkább a véletlennek, mert ritkán fordul elő az életben, hogy aki bajban van, éppen egy miniszterhelyettessel utazik együtt. Meg aztán nem is minden miniszterhelyettes tud últizni.